13. Lóev rabai és családja egy órán belül visszatért. Közel lehetett a temető, és nem sok időt töltöttek a szertartással sem. A kicsi Zion immár az éj hasadék mocsoros földjében béent, néhány lábnyi mélységben. Amint a gyászoló rokonok letelepettek a szoba falai mentén, a rabai összetörten lerogyott ám mellé. Nem a halál a legrosszabb, suttogta aztán, miközben a többiek megvetették gyékényeiket a padlón. Kán a viskó róbjaira gondolt, ami néhány szál öllel arvébb, egy másik sikátor mentén tornyosultak az örök éjszakában, s alatta az összeroncsolódott tetemre, aki valaha a világ leggyengédebb asszonya volt. Aludjunk, sohajtott a ez. Éjkeltekor indulunk. Ha egy kis szerencséd lesz, még talán kijutsz ebből a bokolból. Nem sokkal később eloltották a ház összes mécsesét. Kán figyelmét nem került el, hogy a rabai gondosan elfüggönzi a szoba egyetlen koszos ablakát, és keresztfákkal erősíti meg a töltjfajtót is.